Jadi, kata Syahmat Gahak, ada enam perkara. Yang pertama, dia kata, mengikhlaskan azamu untuk Allah Ta'ala semata-mata, tiada sekutu baginya, serta menjelaskan lawan kepada perkara ini, iaitu syirik kepada Allah. Dan Al-Quran telah menjelaskan prinsip ini dengan pelbagai bentuk, dengan kalam yang boleh difahami oleh orang awam yang paling jahil. Ablajil ammah, Orang awam yang paling jahil tak sekolah. Tak kenal buta huruf eh, Macam jariyah yang Nabi panggil dia Tanya Allah di mana Allah Dia ya, tu bukan Boleh arti baca apa pun A'jamiyah Kan buta huruf tak kenal Tapi dia tahu Allah dia siapa Rasulullah siapa Kemudian apabila berubah Kebanyakan umat ini Kepada keadaan mereka sekarang Syafat membahirkan kepada mereka Tindakan mengikhlaskan agama kepada Allah itu satu perbuatan merendahkan kedudukan orang-orang saleh mengurangkan hak mereka serta memzahirkan pula syirik itu sebagai satu penghormatan kepada orang-orang saleh dan pada pengikut mereka. Jadi <tuh> kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah jelaskan tauhid ni wajib Mengisahkan Allah dalam ibadah, Mengisahkan Allah dalam rububiyah, al asma' was sifat. Sahabat semua faham masalah ni. Walaupun mereka tak ada Bukanlah orang yang educated macam kita Mereka berlah kanding Orang umi Tak berhenti baca, tak berhenti tulis Tapi mereka faham benda ni Tapi bila umat Islam ni makin hari makin maju Di zaman dia itu Dah mula zaman-zaman kemajuan Kenapa mereka tak faham benda ni Bahkan jadi terbalik pula Tauhid tu tak boleh Syirik tu yang kena buat Kan, siapa tauhid kepada Allah oi, oh tak betul. Ini dia mengurangkan orang-orang saleh, dia tak hormat orang saleh. Siapa yang tak pergi ke kubur keramat, tak bayar nazar, oh hak ni ni tak hormat wali. Kan, siapa yang tak pergi minum ayak tapak kaki tok guru. Kan, siapa yang tak pergi apa nama ambil berkat ludah tok guru, oh hak ni dia ini, tak pergi dia ni tak faham. Oh, hak tu Hak yang pergi buat benda-benda yang tak masuk akal ni Oh, hak ni lah yang kelas Hak ni lah yang akan masuk syurga paling tinggi kan? Jadi, penjelasan di sini Yang pertama kita nak faham Tauhid Tauhid itu bermaksud mengisahkan Allah Ta'ala Dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan baginya Yang kita mengatakan Tidak ada lain hanya untuk Allah sahaja iaitu tiga perkara yang pertama rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Tiga perkara ini adalah ini, unsur tauhid. Maksudnya kita mesti mentauhidkan Allah dalam tiga benda ni. Ia bukan orang dakwah kata oh ni tauhid tiganya triniti. Salah. Ha? Sebab tak faham tauhid tiga ni jadi triniti. Itu yang betul. Ha. Orang Kristen mai, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ha. Oh, dia pun betul ah. Jadi Kristian ni mengamalkan sikap pengasih dan penyayang. Nama kata. Tapi ini kan lebih sesuai dengan sifat Allah. Orang Islam tengok kena jihad, kena perang bunuh orang. Tak sesuai dengan fifa apa lah. At-tasawwub sebab dia tak kenal tauhid rubbiah uluhiah. Kristian dia sembah paderi dia apa semua tu syirik. Kalau dia faham masalah bahawa orang-orang kafir ni memang dia percaya kat Allah Taala. Kalau faham Tauhid 3 tak timbul isu kalimah Allah Kan ha? Dia bawa isu kalimah Allah itu Kepada Uwana di Masjid Nabawi Dia sampai nak bawah Dia kata apa ni Kan benar tak ada masalah satunya. Masih apa tadi yang ada masalah ha? Dia pun naik lahan Sebab apa tak faham Tauhid Ikhlas kepada Allah bermaksud Hendaklah tujuan seorang itu beribadat Adalah semata-mata untuk mendekatkan Diri kepada Allah dan mencapai Kejayaan di akhirat nanti Persoalan orang kata kalau ibadat tak dapat syurga, takut neraka ikhlas tak? Ya ke? Sebab Allah suruh wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatil 'urfuha as-samawati wal-ardh uiddat lil-muttaqin. Besi geralah kamu merebut peluang kepada syurga, keampunan daripada Allah Taala dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disebutkan untuk orang-orang yang bertaqwa. tak ada taqwa kunna Takutlah kamu apin raka, ku ampun sakumu ahli nara lindungi ben Sebab tujuan masuk ikhlas tadi di belakang tu penting mencapai kejayaan di akhirat. Kejayaan di akhirat dengan apa? Masuk syurga. Wma yutain Allah wa Rasuluh yudh Wma yutain Allah wa Rasuluh yudhikhilu jannah tajri min tahtiha al anhar khalifina fiha. Walaikal Fuzul A'zim. Maksud syurga itulah kejayaan yang paling besar. Sebab dalam syurga boleh tengok Allah Taala. Nak tengok Allah kan dalam syurga atau syurga tak boleh tengok Allah Taala. Faham? Kan? Jadi tidak timbul persoalan orang sufi kata oh syurga ni tak sampai ibadat kerana syurga syirik. Nauzubillah. Ibadat kita mestilah kerana takut kepada Allah, harap rahmat Allah dan cinta kepada Allah. Siapa yang ibadat kepada Allah Kerana takut semata-mata kepada Allah Ini khawarij Kata ulama Siapa yang beribadat kepada Allah Kerana uh, harap semata-mata Mengharapkan rahmat sahaja Tak takut pada raka Ini murjiah Dia buat ibadat buat Dosa pun buat juga Takpe Allah Maha Benda pun ha. Ha. Kalau khawarij pun Dia takut nampak dosa Tak boleh ha. Buat dosa tapi akhadi ha. Allah tak nak rahmat rasa bagi dia ada pun murjiah pula lawan pula tu Allah taklah mengharap Nampun, tak apa kita buat dosa Tak apa Allah pun Yang golongan ketiga Siapa yang beribadat kepada Allah Kerana cinta semata-mata Tak payah takut Tak payah hak Ahmad cinta Kerana aku cinta kan, macam kita bercinta dengan lelaki mini cinta. Haa kita cinta taklah macam tu Lepang kata Haa bukan ada apa Ini zindiq kata ulama Tak jadi Dia masih tiga penda ni طيب اي سمو ين سمى الله من ثلاثه بندولين sekaligus itulah مؤمن موحد توحيد ادى اول دعوه ابى الرسول عليه الصلاه والسلام ده النبي النبي ربنا سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا Kata Allah dan kami telah utuskan Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul Dengan memerintahkan supaya menyeru mereka Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah ta'ud Ta'ud maknanya Kullu ma'ubida min dunillahi ta'ala Semua benda yang semua sering Allah Ataupun kata Ibn Qaib Apa sahaja yang melebihi haknya Siapa-siapa yang melebihi sempadan hak yang Allah letak pada dia Sama ada di disembah ataupun diikuti ataupun dia fasik. Kan? Faham? Satu orang dari ketua pemerintah. Hak untuk kita taat pada dia ialah dalam perkara makruf. Faham? Kan? Kalau dia suruh buat benda mungkar, kita taat ke dia? Dalam perkara mungkar tersebut kita ikut. Dia suruh minum arak, kita minum arak. Dia suruh bunuh dia kita bunuh dia. Ketika itu dia jadi pahit. Kalau dia ria dengan apa yang orang buat pada dia setiap... Maka dia setahun Kalau dia tak ada Allah Kita menjadikan dia paul Tapi dia Di akhirat esok akan melepas diri daripada kita Kan, Nabi Isa Hak dia sebagai hamba Allah Ta'ala Tetapi Orang Kristian sekarang semua dia Kan Dia Nabi Isa itu bukan paul Tetapi perbuatan Mereka itu menjadikan Isa sebagai Ilah sembahan itu adalah paul Maka yang tawuknya, mereka adalah orang Kristian lah. Kan? Baik. <tuh> فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهِ Maka ada antara mereka itu yang diberi hidayah oleh Allah dan ada yang telah kena kesesatan. Jadi Allah bagi hidayah kepada orang yang berusaha mencari hidayah. Adapun orang yang ingkar. Allah berkehendak kepadanya untuk dia dapat hidayah. Tapi dia yang berbaling daripada hidayah itu حَقَّدْ عَلَيْهُ بَلَالَ Maka... Allah bagi dia kesempatan. Maka berjalanlah kamu di bumi ini dan lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang buat membuangkan para rasul. Maka jelas Allah suruh. Awal dakwah rasul ini tawahir. Kata Iman bin Al-Kasir rahimahullah. Ia ni Allah, Allah mengutuskan pada setiap kurun. Maksud ayat ini kata dia. Allah mengutuskan pada setiap kurun daripada manusia dan kumpulan. Seorang Rasul dan semua mereka itu Menyeru untuk beribadah kepada Allah Dan melarang daripada menyembah selena Seruan kepada Tauhid dan mengamalkannya Adalah awal perkara wajib Ke atas manusia di dunia ni Dan akhir perkara wajib di mana Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun aku tak cipta jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku kata syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul thalatha liya'budu aini wahidun untuk mentauhidkan aku itulah ibadah demikian juga nabi bersabda kepada muaz bin jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah di Yaman innaka taqdmu ala qaumin min ahli al kitab maka muaz nak pergi Yaman ni Ahli kitab yahudi orang yaman ada yahudi sampai lawa ada yahudi falyakun awwalamat tad'uhum ilayhi maka kanalah perkara pertama yang kamu seru kepada mereka ila an yuwahhidullah untuk mentauhidkan Allah maka awal wajib di sisi ahli sunnah wal jamaah tauhid ini perkara yang mesti kita seru manusia nak mula dakwah mengajak manusia kepada tauhid kepada Allah subhanahu wa taala Maksudnya darah sergenap segi Bila kita ajak orang fiqah masalah Yalah fiqah ni dia ada banyak malhak masalahnya Tapi macam mana kita nak menyampaikan unsur tawhid dalam fiqah Ajak orang fiqah menurut Al-Quran dan Hadis. Itu namanya tawhid Bukan ajak orang fiqah untuk mensyirikan Ulama' kepada Allah Ta'ala Oh ulama' dia kata ada ciri pendapat Tak apa, dia kita boleh pakai Sekarang ni hukum milik ulama' tu kan Milik Allah Ta'ala Kan? Ya. Ini masalah kita sekarang ni Setengah orang dia tak sedap Dia mengajak fiqah Sehingga Membawa kepada mempertuhankan ulama' Maksudnya ulama' ni kata ada boleh? Boleh Ulama' ni kata tak boleh Dalil kata tak boleh Oh tak boleh Kan? Ha, tak jadi Saya dah akan tengok lagi Dia akan sebut <tuh> Nabi bersabda Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Yang ni dalam syarat-syarat Siapa yang akhir kalamnya, la ilaha Allah masuk syurga. Dengan keadaan dia yakin, dia percaya dan amal dengan tauhid ini, maka dia masuk syurga. Maka ini akhir perkara. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, maka tauhid adalah perkara pertama dengannya seorang masuk ke dalam Islam. Dan perkara terakhir yang dia keluar dengannya dari dunia. Maka ia adalah awal kewajipan dan akhir kewajipan. Maka tauhid itu adalah seawal-awal perkara dan yang terakhirnya juga. Oleh kerana pentingnya Sultan Tauhid ini Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada makhluknya akan perkara ini sejelas-jelasnya Demikian juga para Rasul Telah menyempurnakan tugas mereka dengan sebaik-baik penyempurnaan Dalam menyampaikan dan mengajarkan Tauhid kepada manusia Tidak masuk akal dan berlawanan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala Jika urusan Tauhid selaku urusan yang paling penting dan mustahak Dan Allah menurutkan kitab-kitabnya Mengutus Rasulnya untuk membimbing para hamba nya Kemudian dia tidak menjelaskan Tauhid dengan jelas dan sempurna. Tak tak masuk akal. Sebab itu di antara hujah kita kepada orang yang mentakwilkan sifat-sifat Allah ini. Kita kata boz mereka sekarang kerajaan tauhidnya Allah terang sempurna tak sempurna. Kata Syekh Uthaimin rahimahullah, Kalau dia kata tak sempurna kafir." Dia kafir. Serta infaalah. Ha. Tapi kalau dia kata sempurna, ah, cukuplah, lah apa yang telah sampai. Nambah -nambah dan akan kaum namah nambah dalam laika-laika juta. Ha. ini meliputi tiga perkara sebagaimana akan ulama salah Setelah mereka meneliti nas-nas syarak. Yaani pembahagian tauhid ini bukan reka macam tu saja. Tapi dia istiqra' nusus, meneliti nas-nas syarak. Dan saya bawakan di sini perkataan Ibnu Baffah al-Akbal rahimahullah wafat tahun 387 Hijrah. Sebab apa? Kalau kita umai kali Ibn Taymiah gagah, nak lihat bahagian tengok sampai 3 ni rekaan Ibn Taymiah. Rekaan Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya tidak. Ini bukti Ibn Abbas 387 Hijrah. Ibn Taymiah wafat tahun 700 Hijrah lebih. Kurun ke ke dah Hijrah. Sebab. Kan? Jadi ulama salaf telah pun Uh, menunjukkan adanya Pembahagian Tauhid ini Di mana ibu bapak kata Ini kerana asal iman kepada Allah Yang wajib atas makhluk untuk mempercayainya Dalam menetapkan iman Dengannya ada tiga perkara Tiga ha. Pertama hendaklah seorang hamba berkeyakinan pada Kewujudannya, wujudnya Allah Supaya berbeza dengan Ahli taktil, mazal etis Yang tidak percaya wujudnya pencipta Kedua, hendaklah dia beraktiqat dengan keisaannya Isaannya Allah Supaya dia berbeza dengan Ahli syirik yang mengaku Wujudnya Allah Pencipta, tetapi melakukan syirik Dalam ibadah kepada selainya ha. Tengok, tadi Ibnu Bapak Sebut bahawa orang musyrikin Di Nabi Muhammad SAW Mereka Mengaku Allah wujud Dan mereka mengaku Allah pencipta alam ini. Mereka tak kata Hubal kah, latah kah, uzza, kah yang cipta alam tak Mereka ini menjadikan berhala ni Perantara antara mereka dengan Allah Dan asal berhala itu adalah Orang-orang salih yang mati yang dipuja secara berlebihan <tuh> Ketiga hendak dia beratiqat Bahawa Allah itu bersifat dengan sifat-sifat yang tidak dapat tidak dia mesti bersifat dengannya Seperti ilmu, kudrah, hikmah Dan semua yang dia sifatkan Bagi dirinya dalam kitabnya Kerana kita mengetahui bahawa Ramai yang mendekatkan diri kepadanya Dan mentauhidkannya secara mutlak Telah melakukan ilhad Dalam sifat-sifatnya Maka perbuatan ilhadnya ini Menjadi satu kecacatan pada tauhidnya Jadi taulid asma'ul sifat juga penting Beriman dengan nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah sebab dengan nama-nama itulah kita nak menyerunya. Allah nak kata, "Wa lillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Tauhid asma' wa sifat adalah wasilah untuk tauhid uluhiyah yang merupakan matlamat. Kita nak doa nak panggil apa? Tuhan sajalah. Kan? Oh, dia Tuhan tu ada nama, ada sifat. Nak minta ampun kena guna nama dia yang bentuk sifat. Kenapa? Allahumma salli A'udzu billahi wa a'udzu birrahmani arrahim. Jangan sebut ia Jabbar ya Qahhar yang mutakabbir dekat sini. Ni kan, tak faham? Tak kena lah, Tak salah tapi tak kena gayalah. Kan? Nak minta rezeki ya Razzaq, ruzuk ruzukni. Jangan minta ya Qabid yang menahan rezeki, berilah aku rezeki. Tak kena. Kan? Awak tak faham makna nama Allah Taala dan sifat-sifat dia musykilah itu maksud menu bapah di sini kata alamah ibn qayyim rahimahullah Al-Quran itu seluruhnya berbicara berkenaan tauhid daripada awal sampai habis tauhid bayangkan takkanlah benar tak jelas lagi yang pertama menceritakan alquran ni sama ada kata ibn qayyim yang pertama cerita nama-nama dan sifat Allah ini tauhid ilmi tauhid asma wa sifat dan rububiyah yang kedua menyeru supaya beribadah kepada Allah meninggalkan sembahan selain Allah ini tauhid al-iradi atau talab tauhid uluhiyah Ketiga Berkenaan perintah dan larangan Maka ini hak-hak Tauhid dan penyempurnaannya Kita salat, kita bayar zakat, kita puasa Ini semua penyempurna Tauhid dan sebahagian daripada Tauhid Tauhid ulu dia Keempat Ni'mat dan ganjaran Allah kepada kaum mu'minin Dan ini adalah ganjaran bagi orang yang menunaikan Tauhid Dan yang kelima ialah menceritakan berkenaan azab dan hukuman Allah atas mereka yang inkar dan melakukan maksiat Dan ini adalah hukuman dan azab bagi mereka yang meninggalkan Tauhid dan berpaling daripadanya Itu cerita dah Jadi kan, daripada awal A sampai Z, cerita Tauhid takkan lah, tak faham-faham Kan, sebagai tu, ulama' kata dakwah Tauhid ni telah dikira tegak atas manusia dengan sampainya Al-Quran Bila Al-Quran sampai dia faham Al-Quran Maka kalau dia tak beriman juga lepas tu Dia adalah kufur Isi Allah Ta'ala Surah pertama Al-Quran al, al Fatihah menceritakan dari awal Hingga akhirnya berkenaan Tawheed Dan Al-Quran diakhiri dengan surah An-Nas Yang juga menceritakan tentang Tawheed Maka tidak Sewajarnya ada kekeliruan Dan kesamaran berkenaan dengan Tawheed ini dan tidak ada alasan Dan ruang untuk mentakwil dan memutar Belitkan urusan Tawheed Namun syaitan itu berusaha terusan dan menyesatkan manusia itu dia memasukkan racun syirik kepada mereka dengan mempergunakan sikap hormat dan cinta kepada Allah orang Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkenaan dengan firman Allah wa qalu la tadhurun alihatakum wa la tadhurun wadda wa la su'an wa la yahut wa ya'uq wa nasra Kata kaum Nuh, janganlah kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, sembahan-sembahan kamu, Uat, Suak, Yahush, Yahuk ya dan nasr Siapa ya, dia? Kata ibnu Abbas ini nama-nama orang saleh daripada kaum Nuh alaihissalam. Bila mereka meninggal dunia, Shaban mewahyukan kepada kaum mereka, bisik, ilham kepada kaum dia, was-waskanlah hati mereka. Hendaklah kamu membina tugu-tugu peringatan di tempat majlis mereka duduk dan namakan dengan nama-nama mereka. Maka mereka melakukannya. Ia tidak disembah Sehinggalah mereka ni Tok Nenek moyang ni mati semua pi. Lalu dilupakan ilmu Maka ia jadi disembah Anak cucu yang kemudian Syatana kata Nenek, ha. Tok Nenek moyang paham duduk disembah Haa Tok Nenek lepas tak disembah Dia perbuat tubuh patung tu Ataupun letak gambar Dia tengok Ulama' ni pun Ulama' ni juga ibadat sebat Bila rasa-rasa malas nak ibadat Dia tengok patung tu Bagi jadi ibadat Semua pun ma'alah Haa tapi datang kemudian anak cucu tengok apa tu naik kita dah buat. Saya kata kat dia, "Pak, tu ini ambo nak minta ujian dekat batu ni." Tu dia Ampun ambo minta ampun dekat batu ni, batu ni sampai ke Allah Taala. Kan, ha, postman. Kan, ha, hantar batu, -tuan, batu -tuan, ni, batu ni ke Allah Taala, hantar balik ampun. Maka dia orang Fariq demikian sikap melampau dan mengagungkan orang salih dan tokoh-tokoh pemimpin merawat syirik kepada Allah dan masalah terus menjadi masalah sampai dalam masa demikianlah Islam melarang segala bentuk pembinaan, tubuh-tubuh ataupun patung, ataupun penghormatan kepada orang salih secara berlebihan orang salih ada haknya untuk kita hormati tapi orang musyriki di zaman kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanpa yang beli kashifahat, kasyur dia akan baca bahawa orang musyrik di zaman ini lebih teruk. Sebab apa? Orang musyrik dulu kalau dia kata soleh tu soleh sungguh. Hak kaum Nabi Nuh ni dia memang soleh sungguh ni. Bukan tipu-tipu punya soleh tak? Kan? Tapi hak la ni, ni dia tak soleh pun. Kan kata ya soleh Nama aja soleh haji soleh. Kan? Tapi dia tu sebenarnya tak bohong. Kan? Jadi kata Syamra'i Satu bentuk Kenapa syirik orang kemudian ni Lebih teruk Orang sufi Kata kita baca buku-buku Bukan Tok Keramat Wali mereka kan <coughs> Cerita Guru kami ni Punya keramat yang sangat tinggi Kata dia <coughs> Apa keramat Dia kata Yang kata Tok Guru kami ni Kalau Dia berkenal dengan satu orang <coughs> Dia buat depan-depan orang Tak ada siapa berawan kalau dia berkenal dengan kedai pun dia buat depan-depan orang Oh tu keramat tak buang Hebat Hebat-hebat ha? Tok guru kami ni keramat dia tinggi Apa dia? dia? ni tidur dalam gereja tak pernah tidur dalam masjid Pasal apa? Pasal orang gereja tak cerita tu Jom oh. kurang buang cerita tu Ni pun satu masalah ada tuyuk aja eh? ha? Sebab emang semua ada langit orang sufi ni, di ni. Dia kata Orang Sufi tidur dalam gereja sebab apa? Orang gereja tak ceri kasut. Orang masjid ceri kasut. Tok wali sayang kasut lagi kepada Allah Taala. jadi itu masalah. Ha. jadi tak tak saleh pun. Ibnu Arabi yang dia pegang-pegang kan Ibn Listen, cowan, dia Khatamul Auliya. Kan Ibnu Arabi pegang kitab Futuhat al-Makkiyah Muhyiddin bin Arabi. Muhyiddin bin Arabi bin al-Rabi ada seorang lagi nama Abu Bakr bin arabi itu ulama ini sekarang Muhyiddin bin al-Rabi kitab dia Futuhat Al-Makiyah kitab yang penuh dengan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada awal sampai habis teori Nur Muhammad kan bahawa makhluk ini tadi Tuhan dengan makhluk sama bagi dia dia eh, kata Tuhan dengan makhluknya sama sebab makhluk asal daripada Tuhan ruh kita ni asal daripada Tuhan sebahagian pecahan daripada Tuhan dia Ya rab ni macam mitosis yang mitosis kan dia boleh pecah-pecah macam gembur. Nauzubillahi min zalik. Nauzu billahi ta'ala min ma yaquluna uluwan kabira. Jadi tak salah tapi dia pak anggap sebagai salah. Bina kubur dia semua sampai lah dia nak semua Kubur Luna Rami tak silap dekat Syria gitu.